відповідь мовив незламний в біді Одісей богосвітлий. Тим-то й скажу тобі я, ти ж послухай мене й пам'ятай це. Зважно, чи досить того, що й батько наш Зевс і Афіна нам допоможуть, чи треба нам інших шукати оборонців. Відповідаючи так, телемах тимовитий промовив – «Ті, кого ти називаєш, найкращі для нас оборонці. Хоч вони й високо в хмарах живуть, на людей вони інших і на безсмертних богів свою владу від тіль простягають». Відповідь мовив незламний в біді Одісей Богосвітлий. «Лиш небагато часу вони будуть обоє лишатись осторонь бійки завзятої. Щойно поміж женихами і нами зав'яжеться справа, Ареєва в домі моєму. Ти ж, як тільки світанок настане, йди швидше додому, і з женихами, з ухвалими, там перебудеш тим часом. Трохи пізніше й мене свинопас запровадить до міста у вигляді старця торбами жебрущого Бога діда. Хоч і почнуть мене в домі твоєму вони зневажати, серцем своїм і зневаги й образи тізность терпеливо. Хоч би й за ноги по хаті за двері мене волочили і навіть ударили чимось, дивися й на це ти спокійно. Стиха, ласкавими, лише умовляй їх словами, безчинства ці припинити, тільки напевно, вони умовлянтих вже не послухають. Близько бо день. Що їх вирішить долю. Ще тобі інше скажу я, А ти заховай в своїм серці. Щойно, Афіна, до серця вкладе мені це велемудра. Я головою кивну тобі. Ти ж це помітивши зразу, Зброю для бою придатну. Всю, скільки не є її в домі, Скрізь позбирай і склади десь, на поверсі в затишнім схові разом усю. Женихів же, як це спостерігши про неї стали питати, солодкими знов заспокоїш словами. Я її виніс од диму. На ту вона зброю й не схоже, що залишив одісей, як походом подався до трої. Вся віддихання вогню почорніла вона й пошкарубла. Ще й важливішу кроніону серце поклав мені думку, якби, упившись вином і сварку якусь розпочавши, ви не поранили тут один одного та не зганьбили сватання й учти, бо тягне до себе людину залізо. Тільки для нас, ти Теобог, два мечі приготуй і два списи, і два із бичачої шкури Щити, щоб у руки узяти, як нападать почнемо. Женихам же палада Афіна з Зевсом-порадником розум цілком затуманить. Тим часом ще тобі інше скажу я, а ти заховай в своїм серці. Якщо ти справді мій син, і походженням з нашої крові хай не почує ніхто, що тут Одісей в своїм домі Ані Лаерт, ані той свинопас, хай нічого не знає. Ані з домашніх хто-небудь, ні навіть сама Пенелопа. Тільки удвох, я і ти, будемо настрої знати жіночі. І чоловіків-челядинців ми можемо так перевірити. Хто з них шанує нас, хто... Нас боїться у серці своєму, і хто ні пошани до нас, ні поваги, ні трохи не має.